Plicul, adaptare radiofonică după piesa cu același nume a lui Liviu Rebreanu. Era într-o zi friguroasă de decembrie, nu mulți ani după terminarea primului război mondial. În casa lui Jean Arzăreanu, președintele Comisiei Interimare dintr-un oraș de provincie, n-a rămas decât servitoarea, care deretică alene prin salonașul încărcat fără gust, cu mobilă adunată alandala. Da. și manșonul? Uh, ce, ce? Oh, vai de vieții oameni care n-au lemne. Oh, de. Nu m-a căutat nimeni? M-a căutat la telefon de la societate. Da, știu, chiar de acolo vin. Pe urmă, v-așteaptă un om cu o scrisoare de la don șef? Care și? De la gară. Asta vreo două ceasuri la bucătărie. Și acum e colea! Și tocmai zicea că nu mai poate să aștepte mi uh -huh. la gara? La poliță! coriță cu tot da, un ceai foarte fierbinte Dar repede că am înghețat de tot. Prea bine, crea bine. ce -i -i dumneata? Apoi, de coriță știu eu Dumneavoastră trebuie să știți că are și răspuns <laughs> Și răspuns? Eu să vedem Poftim coriță Niciodată n-ai vrut să observ că te iubesc. <coughs> Un cuvânt de încurajare. Te iubesc. <coughs> Aș pune viața mea la picioarele dumitale. Hey, trebuie să te văd. Te implor Măcar o vorbă bună. Te iubesc. <coughs> da. Ce este asta? Ia, Ce vrea să pună dumitale? Că eu n-am priceput nimic. De hoareță. Ce să mai zic eu? Că doar dumneavoastră aș citit Da, atunci spune domnului șef că am citit Să-i spun coniță, de ce să nu-i spun Dar tot mai bine ar fi să-i scrieți dumneavoastră negru pe alb H -h? Că mi-a lui așa mi-a poruncit Negru pe alb da. Bine de asta Vreau negreșit negru pe alb da. Mă rog să-i scriu <coughs> Poftim Uite, negru, pe alb, pre cum ai dorit. Spune domnului șef că aș vrea să-i vorbesc și că să poftească pe la cinci, dacă poate, până aici. Noi? Ah, eu să ui Coniță, vai de mine. Am să-i raportez în tot mai cum ați ordonat. Să rămâine. întrebă hmm. întreabă domnul Albeanu dacă e acasă Conasul. Ce să-ți spun? Domnul ziarist, da! O, oh, Să poftiați să Bună, chiar! Oh. Ce mai drăguță orașe conită din România, îngărbie cei mai umili ziarist din Europa, să-i sărute degetele? Oh. Mm -hmm. Ia loc, te rog! Ca pe bărbatul meu, domnule Albeanu! <laughs> Ca va trebui să sufertăvără și a mea, căci primarul ah, nu primarului da. acasă. Bine, să-ți pare rău! domnul bazilian Gurmuz are o întâlnire cu conașul. Mm -hmm. Spune-i că domnul nu e acasă. Stai, dacă vrea să-l aștepte, să poftească. Bine. Nu prea de simpatic, domnul Hormuz. E adversarul bărbatului meu și înțelegi, dumneata. Altfel însă, e un om minunat. venit, Bună ziua, scumpă coniță! Și fină, dragă! Ah, uite, presa, și mai faci bine. Ce plăcere îmi faci de că mai viși pe ah. și pe la rog! Și În casa dumii tale, fină, dragă, aș zebovi o viață întreagă și aș regreta doar că nu zbarem cu 20 de ani mai tânăr ah. Ca să-ți pot face curte cu speranță de izbândă <laughs> <laughs> Așa-i fost întotdeauna, Nașule i a plăcut să cochetăiți cu vârsta Odinioară, poate Acum însă, de când s-au schimbat vremurile eu un om de la societate care vrea să vorbească numai decât oh, Bine, bine, uite Uite, așa sunt hărțuită toată ziua N-am răgat un minut oh, Vă rog, vă rog să mă iertați ui, ui. Vă las cu ceaiurile servite da. Între timp, poate că sosește și primar no. Foarte simpatică și drăgălașă femeie a? Fina mea? Înfinește Parcă bărbat, de ce e primar? Vrei să spui că ea l-a făcut? Ii trebuie să-ți mai spun eu? Atunci, mătă ce fel de gazeta aici? Lumea vorbește mult de Goanecoastica, dar presa cinstită reține numai lucrurile precise, nu zvonuri. De... Dacă m-ai întrebat pe mine, nimeni nu cunoaște ca mine lumea din orașul e, Fac politică de 20 de ani și ceva. Eram tot consilier comunal și când a picat aici, fina a mea, acum vreo șapte, da, șapte ani. Cine s ar fi închipuit atunci că o să ajungă cea mai înostimă cu coana de la noi? Și să? Peste un an am și curunat-o cu primarul de azi, care pe atunci era ajutor de arhibat la primărie, și care ca om de viitor, am mirosit îndată ce folositoare universită dezghețată la casa omului. Ai, na, ai, na, ești crud cu anegastică. Asta era, nu-i băi, treabă. Muncitor și harnic și meritor. Trebuie să recunoaștem că primarul se interesează de gospodăria comunii, nu? e și interesul mi se intereseze. Când nu mai intru un an de zile și-a cumpărat căsuța asta, mă oșioară, nu se nu se intereseze. Eu obișnuiu pământul lui cu anegastică. Eh? Dragă asta nu vorbe de om cu răspunde. După concepția asta, ar trebui să aplaudăm până și afacerea cu, cu lemnele. Iartă-mă, Goanico, știi că dacă vorbești cu patima. dacă-mi-a dat, te pune până și de chestia, lemnele, apoi dă-mi voie Chestia nu e așa de simplă cum crezi dumneata și cum de altfel l am crezut și eu, până și mi s-au deschis ochii. Goldenberg misitul avea ce de 35 de vagoane de lemne, dar le avea nu știu care gardă de astă primăvară și nu era în stare să le urnească din loc. Aha, fiindcă nu găsea cumpărători Și fiindcă de când s-a lăsat iarna țărană din prejur Au cam început să îi le Omul se vedea amenințat să păgubescă. Atunci cineva l-a îndreptat la Nicolae Flancu Comunatul primarului Da Și membru în comisia interimară Și mai ales omul de afaceri al primarului Ce? În voiarea să a făcut repede Lemnele vor fi cumpărate de primărie pentru populații Pe prețul de 3.000 de lei au. vagonul transportat aici dar în bagoanele puse la dispoziție de către primărie. Din prețul stabilit, însă, intermediarul primește numai o mii de lei, adică tocmai atâta cât să nu piază. Iar restul de 2000 e onorarul domnului Flancu pentru o Ei, că nu primarul. Așteaptă puțin. Flancu ar fi în casa ter singur toți bănișorii, dar ce putea face fără concursul primarului? A fost desilit să împartă câștigul cu mnațul care și-a dat seama ca că aici e rost și de o reclamă strașnică primarul îngrijește de lemne pentru poporul. Și pe urmă? Pe urmă, tu a venit cu oferta. Primarul a pus-o în consiliu, în de un discurs patetic, iar noi, buni democrați, am votat-o cu entuziasm, deși mie mi s-a părut de atunci că prețul e suspect. Și, în sfârșit, pe baza încheierii consiliului s-a făcut o adresă la direcția căilor ferate care a și răspuns pentru printr-un ordin către gara noastră să pună la dispoziția primării vagoade necesare pentru transportul lemnilor poporului. Curios. Și dacă nu te super, cum ai aflat dumneata toate astea? Întâmplător. Mi-a spus șeful gării că mi i s-a plâns confidențial nisitul. Păi da, asta înseamnă o, o crimă grozavă, cu anecostică. Mm -hmm. Grozavă. Căci miile de lei care intră în buzunarele acestor domni vor și plătite din mizeria săracilor și văduvelor care își ard gardurile ca să nu degere. Da, da. E revoltător! Ce mocil, ce mocil, domnule Evident, mordăria asta nu se va consuma cu anecostică, îți garantez. Am să pornesc o campanie să mă pomenească. Așa, așa. Sper să provoc și-o interpelare cu scandal în cameră. Așa da. e, așa e. e. Vă am să încep atacul chiar și, ca să nu mă expun la răzbunări inutile, așa. voi trimite toate amanuntele în numele dumneavoastră. Nu, nu, nu, nu, nu, nu te opresc. Eu ți le-am dat prieteniști, iar nu ca să-mi faci mie tu mi-a să să dai pe față, pe când eu... rău că nu mă să frec cu anicoastică. Nu, nu, nu. sigur, însă că informațiile astea am să le întreb minte, eu cu folos. Sună, o fi chiar el. se pare. Ce plăcere, ce plăcere! m -ți așteptat mult? bine ai venit, bine-i venit! În domnilor, și bietul om cu răspunder trebuie să profite de orice moment pentru bine răuștesc. Da da da da, da, da, da, da. Mă rog, e sublet, Da, da. Vom, jeci, da mulțumim. Azi sunt mai mulțumit ca oricând, dragii mei. Domnilor, seară a sosit ordinul să ne dea vagoanele pentru lemnele popor. acum sunt sigur că fiecare cetățean va avea de Crăciun tradiționalul foc în so. Ce spuneam eu, domnule? Iată un primar Exact exact. ești bine dispus, spus dă să-ți trăiesc câteva Pentru o chestie extrem de importantă Nu, ce e super coane costică Sunt mai bătrân și grăbit, iată-mă Un moment Dragă fiinule Te om de inimă când e vorba de interesele generale Negrășit, negrășit Acum, când se apropie Crăciunul Trebuie să ne gândim și mai mult La nevoile populației nevoiașii Lemne vor fi grații perspicacității dumitare Dacă îl dura singură mii de ajuns nu? Cine a văzut Crăciun românesc fără de sarmale Și sarmale fără carne de porc nu? A, nu. Noi în privința porcilor stăm foarte prost Da Prost de tot mm. Din fericire mm. A venit la mine unul care ar avea vreo 80 de porci grași Așa. Așa. Așa. Da, da, da. 80 Ar fi o salvare și fiindcă e strântorat de bani, iar vin decret foarte avantajos. Imediat mi-am zis, ia-tu afacere strălucită pentru primărie, căci dacă îi cumpărăm pentru populație, nu numai că servim lumea, dar putem realiza, din diferența de preț, un beneficiu respectabil pentru comună. Ce zici? Firește, desigur, ideea n-ar fi de lepatat, dar... Cum am zis și eu. Suntem datori să ne îngrijim de hrana poporului, mai ales în preajma sărbătorilor. De ce n-a venit omul acela grec la mine? Da. De ce s-a dus tocmai la dumneavoastră? Păi, păi, se gândea să-i ofere primării. A venit la mine, fiindcă s-a avocat cu experiență. Păi, vezi, ani Coste, că tocmai asta ar putea stărni zvonurile urâte vorbe. Ah. Ce zvonul, când toată chestia rămâne între noi, o fetă va merge pe care o obișnuită, evident, dar înainte de a o face vreau să am consimți să mă duc în Italia. Atât, atât, atât putea consimți eu așa ceva? Un vânt. Nu un vânt. <hă> În principiu, dragului. Ne, dumneata, știi obiceiurile vechi, când toate se aranjau prietenești pe spinarea poporului cu anecostii. Ia-mă că tot spun așa de ritos, dar noi am rupt-o definitiv cu obiceiurile d -am, d -am, d -am. Noi suntem fii poporului oropsii atâtea secole și nu putem să-l mai facem, pentru că ne doare pe pe inima, pare rog, Te rog, te rog ne, nu suntem și cel puțin să nu batem totul. Nu avem secrete în fața presiunii. Noi lucrăm la lumina zilei și scovărăm de-a Nu chiar nici să fac aluzii la dumneata, pe care te prețuiesc după merit mult. Dar opinia publică ar putea să murmure cu drept cuvânt Aflând că am admis stăruința unui consilier comunal Chiar într-o chestie foarte onorată. Nu e așa, domnule Albeanu Că dorește reprezentantul presii, care e vrinda națiunii Absolut <coughs> Domnule lui, eu fi crezând că cine știe de ce e vorba Am auzit fără să vreau câteva cuvinte și... Va să zic e, că repede În chestii de corectitudine nu admit niciun fel de compromis Nu pot admite Astăzi s vorbe Sigur e numai că și de data asta mai refuzat Quante bine. Am luat, nu da, niciun nicio recuze. să vedem oferta, condițiile, formele. Fără supănare, n-aș vrea. Eu nu mă supăn niciodată. În politică, nu cap supărare. La revedere, Archie. La La revedere, pastică, să trăiesc. Ai văzut, domnule Adam? Ai văzut după ce umblă reacționarii de ghizat sunt democrat? Și totuși oamenii aceștia. Îndrăznesc pe-o pe cei ce te-au din mâini puterea te rancă. eu că mă pe unde poate. Da. Din fericire însă lumea pe care a exploatat-o fără mila atâți ani de zile, îl cunoaște prea bine. Chiar da? bine, aici, în casa dumneavoastră. Nu-ți închipi cum căuta să te-nnegrească. Așa? M-a revoltat și pe mine, care mă știe cât rab. mi -a povestit toată afacerea lemnele Am trăsnit să se agață și de lemne? Mi-a spus neted că e afacerea de și acum n-am trăit Ba, mi-a și documentat-o, crezând că probabil o să dau la gazetă Nenarăcită, nenarăcită Vezi, vezi, dragă albenică, te trebuie să îndure omul cinstit În loc de recunoștință, te-o spiciuntică ce Îl trebuie să faci înghicitați pentru țar. Sper însă că tu, tu știi cum stai chestia și cât e de curat perfect o. Dar apropo, șefule, să-mi te și eu ce rog șefele. Spune, spune, prieteni, spune și fii sigur că pentru tine fac tot Te rog, te rog, șef, Da, mers, e, nu Presa e singura noastră aliată sinceră în lupta crâncină cu oligarhia Dacă noi intrăm noi nu ne vom servi frățeștii Păi ar trebui să desperăm de viitorul acestui cum e Vă zic, uite, am aici o petiție cu un vagon de făină extra fină Care ar fi foarte bună pentru cozonației populației de Crăciun Încât, cred că primăria e obligată oh, Așa, nu? O, din rap, Și zilele astea, în prima ședință a Comisii Interimare Avem să o rezolvăm Mai ales că e vorba să facem un serviciu presă Poftim hârtia un, un serviciu foarte mare, imens, șefule E închipe că în vremurile de restriște Presa o duce greu de tot Cred, da cred, dragul meu, cred Atunci eu la primărie să iau aprobarea, mâine poimene, da? Da, da, da, sigur, da. Sigur, sigur, mâine sau poimene, vorba mea i Ai observat, că nu sunt zgârcit cu aprecierile pe care le trimit la gazetele din București mm -hmm. Aș face eu și mai mult, dar n-am loc, n-am ah, numai un ziar local, serios și bine scris, cum ți a spus, el atâtea ori Ar putea zdrobi repede capetele oh. hidelor la Hurmuz Lasă, dragă, lasă, că dacă ne ține Dumnezeu la putere, facem noi de toate și ai să fii mulțumit Ah, da. da, da. Am niște proiecte grandioase Să te ajutăm nu crezi că nu-mi dau seama de însemnătatea tiparului. tiparul oh, Uite chiar chiaras, Uite, uite, uite, uite, ia, ia, ia, citește afișul ăsta Un Cetățenii, în vederea strinderei sărbători, primaria Anăcurută, nicio victimă și nicio steneară pentru a înduci traiul populației e? greu încercate. Ai, e vorba de râneuri poporului. Da, da, da, da, ca să afli toată lumea. Adineaurul s-a lipit pe toate zidurile. Trebuia. Dat. Știu, să știe poporul că muncești pentru el. Da, da, da, da. N-ar fi rău să dai și tu informații la ziar. De Nu de altă, dar așa aș zice. Da, da. te uite-te. Iată, uite ce l-a venit, din Enrico Franco. O, bine că-ți găsesc, dragă, jenică, pui că... Dar ai și sufletul, tot când m-a De ce, neninicului? Ce s-a întâmplat de via parcă parcă te a băni tare? rău, s-a întâmplat cum n a e rău. Iartă-mă, domnule Alveanu, dar sunt atât de otrăvit că nici nu te-am văzut. Ai, ce mai faci? Mersi, domnule Franco, tocmai citeam arhivii. Ce ce afiș? Cu Ulemnele. Către cetățenii orașului. Trebuie să-l fi văzut. Nu? Mai bine nu-l Ai, hai, hai stai jos, nene, și mai încetează cum oh, mai că. Păi, dacă și ta poți să te plângi, apoi oh, halal de lume dragătonule, ne-am călcat uneori principiile, numai ca să te mulțumești. Ah, da, ia o să rămânem noi calici, fiindcă umblăm cu principii. Bun, depoi mi de la putere pe și cine putere. te auzit, ar crede că ești cumna cu Hurmuz, nu cu mine. Acum avem, vine dragă, alveni, câte de trebuie să mă dacă și în familia mea mi se fac asemenea imputări. Aha. Iar ia iar ia toneria. n nu știi să vezi că Hurmuzul răspundește prin oraș vorba că chestia cu lemnele e suspectă, ai? Nu știu, ei, l să răspundească. Hei, parcă nu știi orașul pe lumea lui. E de nenorocire însă e o încurcătură mult mai mare cu lemn din noi. Ce zici? Te-ai pripit cu afișul, jenică? că! <cute> Veni că! Veni că! În momentul poate avea liniște! Domnul, la de primar! Da, eu sunt! Aaaa, eu! sunt, ziua la boie! Veni cum ne am înțeles să luăm o hotărâre în privința depozitării lemnilor. Cred că se exact. Mm. A, salut presa! cum mai la punct ai să zic popesule. Ia locul Iar Chiar de chestia asta și vorbeam. E, ce spune Nicole? De ce m-am primit? Fiindcă lemnile noastre nu vin de Crăciun și poate că nu vor mai veni niciodată Și ce, ce, ce, ce? Mm, lemnele primările? Băi, ah. nene, când sunt plăsite, gata Uite așa că obezi dumneata Vești. Adică crezi că nu vom putea noi transporta 35 de vagoane de lemne când avem în direcție. Ordenul direcției? Asta-i <laughs> da, hmm. curată Ordenul l a sosit Dar lemnile nu vor sosi, domnilor Fiindcă șeful gării refuză să ne dea baloane. Cum refuză? Dar ce întreb eu pe șeful gării? Cu șeful gării lucrez eu? Dar are ordine obligat să vă dea baloane. e! Voi vorbiți ca din carte. Pe când eu am vorbit cu șeful. I-am arătat ordinul și zice. Bine, bine, nenenicule, dar la rând. De ce rând, Ce! De ce nu ai spus că sunt pleme de primărie? Pentru popor de Crăciun. Ei, parcă eu n-am gură. I-am spus câte în lună în stele. Dar degeaba. Zice că nu se poate, că nu cu plecădere. La la da. rând înseamnă la moș așteaptă fiindcă aprobări de astea are sute și da, milă. Pidește, firește, firește. Mi-a arătat ca să se justifice un maldă. Bine, dar primărie, ai primărie. Ce-i pasă lui de primărie. Zice că vrea să de servească, zice că îl doare inima, zice da. Ei, în sfârșit vorbe. Concuvânt, nu vrea să execute o ordine Așa. Bine. Atunci voi bate chiar azi o telegramă la dește. Să vedem ce zice direcția de asemenea. Hai. Mm. Ce zice, ha? Apoi direcția o să-l întrebe tot pe el ce și cum Și el o să-l răspundă că uite așa și pe dincolo și... Da. Da. Și în vremea asta nu trece Trec săptămânile și lemnile noastre stau acolo să-și bată joc de ele țăranii da. Hei, băieți, rău cu rău dar mai rău, fără de rău. Atunci, atunci urmează să stăm cu mâinile în frânge, să ne facem de minunea orașului. Da. Te pomeniști că și vrea ceva. Ceva? Picaci? Vrea, vrea, vrea? Cum se nu vrea? Dar cine nu vrea? Azi, e a? bine, dar aici e primăria, în joc, domnilor. Doar nu să plătească primăria, bachii și E mai pomeniți. Nu se poate, domnilor. Vă înșelavă. Eu nu zic, o mai fi ce prin șeful, pe aici, pe acolo. Ca omul. Dar de la primărie vorbim cu păcat. Mie prieten, îl cunosc bine și vă asigur că sunteți în eroare. E un baia foarte drăguț, foarte de treabă și de înțeles. Aș și mie prieten, și chiar m-am mirat, că vrea. Dați-mi că... voi să mă ocup eu de chestii și mă garantez că în câteva minute se aranjează spre mulțumirea. tuturor. Dragă te dorică. Da. Poți să-i spui din parte că nu mă așteptam la atâta lipsă de considerație. Nu, nu, nu ales că eu l-am servit de una Nu, nu, nu, nu. Nu. Vem nica stampă, de va fi sigur. Atunci ce să atacăm pe două frunte. Mai mm. părea rău ca șeful să fac o asta une aprostie. Dar fișa, Hai haide domnule albeanu. Haidem. Nu tare dragă șefule. Nu se poate, se poate, uite-o cu alea, cu alea, fii sigur, fii sigur. La revedere! La revedere, Tudorica, dragă, la revedere! Dacă ar arjați, dați-mi un telefon să mă riliștez! Pe pe, la revedere, neninicule! La revedere! La revedere, la revedere! Ia strâne, de ce te-ai pot să mă râta așa, neninicule? Ce vrei să facă? Îmi pare rău că mi-am răcit gura degeaba, mai ales că să se scâie și Ei, O fi, dar avem nevoie de presă. Am da, mai două dracului de presă care se ține veșnic de ciupială, în caldea de ar fi de votat. Aș putea jura însă care să raporteze șefului tot ce am vorbit. Băi, ce ne devine dacă dumneata n-ai lacăt la limbă? A. Ai ajuns să crezi că ești numit în comisia interimară numai ca să te îmbogățești cu orice tip? Și nici măcar nu te sfiești să o spui în gura mare. Până ce ai să ne compromiți pe toți. Parcă eu nu știam toate afacerile din care se îngrășau alții, eu din oare și eu înghițeam în sec. Acum să mai de și tu ia, spune vinele Sigur, vine leste să vorbești așa, fiindcă toate răspundările cad în spinarea mea. Nu te gândești însă cum o să scot eu la capăt. Mm mai dumneata, ne-ai încurcat cu lemnele Te-ai ah, te bătut cu pumnul în piept ca ai vagoane câte vrei și acum Ferește, ferește, de unde să bănăresc eu că șeful e așa de ticălă. Ei, eu prevăzusem că va trebui să unge osile Dar dumneata, nu, ca așa și pe hmm. dincolo Ei, Acum scoate și mete să se poate, asta ar fi nu cool. Mai bine renunț la toată afacerea Decât să-și bată joc de mine Un părli de șef Ei, da? s-au dus vremurile când șefii de gare erau părliți mm -hmm. În orice caz Cineva trebuie să plătească altfel. Ia scută neninhurile. Ce-ar fi să punem noi pe Victorița să stăluie? De voastă, Sigur! Nu știi câte detalii. Am vrtit ea ministrii, nu al de șef de gară. Asta e salvarea, jenică! Victorița, mai încape vorba! Stras! Nu, da! Cum ți-a venit ție, ideea asta, nenunată? așa, uită, nu mă cunoști pe mine. Când e primești de mai mare, atunci îmi vin ideile cele bune. Stai să te pup, Janică, dragă bravo, bravo. Bravo, bravo. Ministru trebuie să ajungi tu în țara asta, Janică. Trebuie, mă, bă, că prea ești deștept. Da, acum, haide, haide să nu pierdem vreme. Numai de n-ar fi ieșit, Victorica! Victorica, maică! Au plecat, domnilor? Da, maicuța, au plecat. Am rămas singur, numai mai mai noi. Toti cu apacerile? Mm -hmm. Ai mers? Și-o-ntâc, ah. și ah. o, -o Victorie, Păi dacă nu mai pui și tu umărul din când în când... Eu? Tot eu? După ce v-am dat puterea, nu? Așa-i dumneavoastră, nu știi? Veșnic nemulțumit, veșnic. Da. Dar să nu mă plictisiți, că nu vreau să mă găsească rău dispusă șeful gării. Șeful <laughs> gării? <laughs> Așteaptă pe șeful gării, <laughs> Hey, Victorito Dragă, tu nici nu știi că tocmai din pricina șefului avem noi necazurile Nu vrea să ne dea vagoane da, Mi se pare că vrea gologane Ar avea dreptate, de ce să nu numai voi și să nu ia și el? Da, da, dar el vrea să ia din buzunarul nostru pe când noi Din casa comună Nu e așa, Victorito Dragă, dacă ar fi vorba de o afacere în stare de proiect Nu zic, sigur, și-ar cuveni și lui Dar aici e o chestie tranșată Așa că vezi bine și tu... Da, văd bine că nu vrei să plătiți, dar vrei să aveți vagoane. Ce mai -a -a la de la vagoane? Victorițo! Victorițo, ești eu! Victorițo, vină să te sărut. Ei, lasă! Lasă-ne, neoprește entuziasmul. Știu că-i din interes. <application> oh, oh, oh, oh, oh, oh, eu dar în rele, toane, te-am da, Dar Ce ar face dacă sunt dispusă să pun numărul? Da, da, chestia e foarte serioasă. Șeful se lasă foarte greu. Da, da, da. Trebuie să pui și suflet, Victorim. Da. Da. adică și umărul și sufletul. Bine, Bine dar mai am niște scrisori de trimis vădurilor mele. Vă las, Bine. fiți Bine. pe pașă. <laughs> mă. Măi, ești un păcătos, mă, Hai, Ai o nevastă, mă, ca o și nu știi să o prețuiești. A. A, da. Cine o mai fi? Te pomenești că e chiar șeful. Noșură, o femeie ce femeie? Nu știu, vă treaba de dumneavoastră. Nu ți-am spus de atâtea ori că barem aici vreau să am liniște. De ce ești proastă? Haideți spune-i că nu-s acasă. Bine, bun. Eu sunt maică, eu. Ce dorești, mea dea? Oh, doamne, ce dorești. Moartea o dorești. Mă, tu ce cauți la mine? Apoi doar dumneata ești părințele nostru. Dacă nici la dumneata nu va avea ascultare, mai bine să mă strângă, mm. bunul Dumnezeu bine, bine, bine, bine, femeie așa e Dar, dar aici mă mai odihnesc și eu, Niseu. De ce nu vira la primării? Da, unde echip să rezim noi acolo până la dumneavoastră. Așa e, se pot Iartă-mă, nenene trebuie să o ascultăm că-i din popor Da, da, da, da. A, Ia, șescura bine bineșoși da. Și spune-mi ce te dori Dar e pe George că mai am de vorbă și cu dumnealui Boc, dar prost Păi să vezi dumneata am avut și noi doi feciori de la Dumnezeu. Băieți stare de treabă și cu minți și buni. O, oh, Doamne! Mm. Ei m-au ținut, dragi mani de când am rămas văduvă. Din munca lor m-au hrănit. Apoi, dacă a pornit războiul, de la foc. I-a luat pe amândoi și i-a dus acolo. Eu am rămas ca voi de sufletul meu în amar și în Apoi, s-a făcut pace, peciorul cel mic nu s-a mai întors, iar cel mare ne-a venit în cărucior fără și cu hârtie, precum că a fost viteaz ca și frate său care a murit cine știe pe multe. Să, să vezi că nu mi-i Aha. Da, A fost la mărășești. Da. Fii mândră, femeie, că ceoritmii tale sunt eroi, iar dumneata ești mamă de eroi. Așa, așa bine deci. Apoi acum, dacă nu mai putem munci, ne-a băstut Dumnezeu de tot. Ne ține de milă ochismat de treabă. Că unde să mai putem noi plăti chilii? Ei, vremurile singurării, toți, toți suferim. E... Dar de eroi îngrijește țar. Chiar acum aveam de gând să începem să studiem niște proiecte de măsuri prin care vom asigura un trai boieresc tuturor invalizilor, precum și Nu Numai puțină răbdare, puțină răbdare și... Să vă ajute, Dumnezeu. Dar până atunci, măcar o milăt. Că mm -hmm. ne de mm. și de nu, nu, nu, nu, dumneata nu poți primi pomană Dumneata ești mamă de eroi și ai dreptul fiind da. de Așa, e, de bine Da, mi-a spus și m am învățat o vecină mirostivă, Că zice, de mila primărie, tot se poate Că trebuie să fie și pentru sărăcim da, da, da, da, adică din fondul milelor Ciu -ciu -ciu. Da. Da, Să vedem, să vedem De aici însă nu pot ști ce are. Trebuie să vii mâine la primărie și o să te ajutăm, fii sigură Uite, așa, să vii cu bilețelul, ăsta ca să te lasă să intre Bun, da, doar Așa, așa Da, am auzit că se dau și Și, lemne si, si, si, si, si. Uite, sună, vine cineva lume noi înțelegem și simtim suferințele poporului. Dumnezeu să-și dea să da, da. Maica da, da. Domnului. Da, da. Domnului de. Mai ca domnul Ah, de să poftească, să poftească! Dânco, da. da. dă drumul, să nu ne încurce. Da, da. Bună seara. Să știe femeie că lemnele în mâna domnului șef de gară sunt. Așa, e, eh, și acum la ne Să-i ajute Dumnezeu, poporul, And I can eat several if I can și mă bucur că întotdeauna a făcut să pot vedea însuți cum aleargă sărăcimea desfărată după un braț de lemn domnule Salut, domnilor! Sunt sigur că e supărat pe mine cu anemicru, fiindcă nu te-am putut servi. supărat, nu, dar oricum îmi pare rău că tocmai dumneavoastră. De poftim, de poftim, dragă Pardon, doamna Arzăreanu nu e acasă. Sigur, sigur, numai decât. Dar el a fost ajutorul de primar cu albeanul pe la Da, adine Chiar ne-am spus că din aici ce rău îmi pare, nu vă Nu te gândești, domnule, că e vorba de popo. Poporul care sufere de Poporul, da, firește, dar dacă mi i cu precădere. De ce precădere. Parcă de trebuie precădere. Dă ordine, nu să aducă, le-am, și gata. Uite, asta e precădere. Ce ușor e să zici din gură, dă ordine. De ce scăpați însă de vedere situația noastră nenorocită? Când am locomotive, n-am vagoane, și când am vagoane, n-am locomotive. cât înțelegeți, Da, da, da, Eu înțeleg numai atât, dacă nu vrei. Da, pare rău. Păi, dacă ți-a pare rău, noi îmi suntem și noi funcționari și știi lasă, bine lasă, că... Lasă-ne, lasă, lasă. asta chestii de serviciu și mai bine le putem discuta la birou. Să până șeful nici n-a venit pentru noi. Vai bine? de mine, la ce era... Nu, nu, nu, nu, nu, nu! de altfel chiar nevoastră mea, ea m-a rugat să o prevină îndată ce sose. Aha. Victorita! Da? Victorita! Iară-te, hai! A venit șeful. Și... A venit de mult? A venit de mult? Coniță, sluga Dumitar, Bună ziua, domnule. Atunci... Noi uh, vă lăsăm. Nu? Da, dar nu te supăra, șefule, dragă. Avem niște chestiuni de discutat. Știi? E, mă rog eu. Aha, chiar vă rog ne lăsați-i. ce am și eu niște chestiuni de discutat cu dumnealui. Așa? Atunci, haide, hai de mână. Ha i secure! Să nu te-a pus să faci curte neveste mică, pe urmă, <laughs> dar ai de dracu. Dar cum mi-aș permite. Aia, ia, ia, ia. Mai lasă-n gelozie, mă, șanică, mă, ce <laughs> Ce oameni cum să cadă! Da, foarte cum se cade! De altfel ca și dumneata! Da, ce înseamnă scrisoarea aceea cu răspunsul negru pe alb? Înseamnă că te iubesc! Da, curios! Te cunosc de vreo trei te-am întâlnit de atâtea ori, am vorbit cu dumneata și... Eu te cunosc de șapte ani, doamnă, și de șapte ani te ador! Iubirea dumnei tale exagerează! Acum șapte ani, abia sosisem aici, o biată în căutarea unui post. Da, tocmai. Pe atunci eram și eu, un vied piegat cu 80 de lei pe lună și așteptam toate trenurile. Vis sunt iubiri mândre și pasionate. De Apoi, tot așteptând zadarnic, într-o bună zi de iunie, vezi, țin -mi minte și luna. Am văzut coborând dintr-un vagon de clasa 3 o fetiță frumoasă, micuță, drăgălașă cu privirea blândă și tulburătoare, care m-a întrebat, iuasă, te domnule, unde vine aici primăria? M-am am, zăpăcit, am, am ceva, am arătat calea. Și-a rămas cu ochii pierduți în urma fetiții care pășea mărunt și elegant, ca o turturită pe alea ce ducea de la gara în oraș cu un geamantănaș de mucavean în mâna stângă. Fetița eram nu, eu? Nu erai, dumneata. Multă vreme nu te-am mai văzut. Apoi, într-o zi norocită am auzit că te măriți cu unul de la primărie. Apoi a venit război și nu te-am mai văzut deloc. Apoi te-ai făcut primărea și o un de gară. Dumneata, parcă te-ai făcut mai frumoasă, iar eu te-am iubit mai mult dar fiindcă eram proști n-am îndrăznit niciodată să spun că te iubesc și poate că nici azi n fi aici la picioarele dumitale dacă nu s-ar fi vicit este alemnelul <fie> Ce are a face iubirea dumitale cu lemnele primării? Am spun totul fără înconjur, să mă spovedesc fără sială, căci mm. acum nu mai e în fața dumitale timidul care și-a tăinuit iubirea șapte ani. E, da, nu crezi că încercarea e Nu E mai mult decât îndrăsneasă, dar ce are a face? Azi dimineața a venit Plancul să-și ară vagoane pentru lemnele primării, știam afacerea știe. Nu da. bine că primarul și plan împreună câștigă la afacerea asta. Câștigă mult. Dacă vor căpăta vagoanele La vreme Vagoanele însă sunt în mâna mea Pot să le dau imediat și pot să le dau la rând Adică Niciodată hmm, Și dumneata vrei să le dai la rând. Nu, dar în vreme ce flancul se străduia să mă prostească cu argumente Mi-a venit în minte îngerul, iubirea mea fără speranță Și astfel în timp, când flancul, credea că m-a prostit, eu m-am cutremurat Am azvârlit cât colo timiditatea și am răspuns Nu pot, nene, nicule fiindcă nu-i cu precădere Ca să mă pedepsești pe mine Să te pedepsesc pe dumneata, eu am refusat pe flancul pentru că în clipa aceea m-am hotărât să scriu că te iubesc și să te implor să mă asculti. Și dacă nu te voi asculta? E, voi primi câteva mii de la soțul dumitale și voi da vagoanele după Crăciun. <gătări> <gătări> și dacă te voi asculta? Oh, atunci îți voi asterne fericit la picioare toate vagoanele căilor ferate. Gătit oh, de copil. Oh, iată primul cuvânt pentru care mă plec cu mil și țăruri furtu pantofului. Oh, ce faci? <coughs> ești nebun? Oh, ăsta și romantic ești desigur. <coughs> da. Dar asta să nu ajunge, să cucerești inima unei femei mai că iubirea singură nu ajunge Am îndrăznit să ofer ceea ce pot eu, niște ticăloase de vagoane Da, da, nu le ofer ce vrei să le impui? Nu, le ofer, doamnă, fără condiții uh -huh. din totuși că condițiile le vei pune dumneata ah, Condițiile? Adică ale întâlnirii? Da, eu aș fi zis chiar... Ale întâlnirilor. <laughs> da, uite, uite, am început să se însereze. Da. Mă gândesc acum că dacă atunci n-a fi fost așa de timid, poate că azi aș fi fost nevastatul meu. Și poate te-aș fi iubit mai puțin. Adevărat. Ca și bărbatul meu. Da, el nu te-a iubit niciodată. M-a adorat din iar. Mi-a și dovedit. M-a luat de soție. Ți-a dovedit doar că e deștept. Căci peste trei luni de la cununie, dumneata l a avansat în grad. Eu? Dumneata, dumneata, știu precis. Dumneata l-ai făcut ordonanță în război, precum tot dumneata l-ai făcut primar după război. Hm, poate că eram datori. Datoria se oprește în pragul iubirii, unde este iubire. Dar iubirea adevărată nici nu există. Dumneata mi-o împreună cu fagoanele de Fiind Fiindcă, dumneata, nu mai ești fetița care cobora din vagonul de clasa 3 acum șapte ani. Da, toate că ai dreptate. Și totuși cât aș dori uneori să mai fiu. Și să mă întâlnești iar pe peron. Da. <laughs> Dar să nu te mai zăpăcești și să-mi frunzi amenda și ah. să mă conduci... <laughs> E, acum însă orașul ar fi prea mic, iar gura lumii prea mare. Acum toată nădejdea mea am pus-o în de vagoane care te pot duce hei, departe. Vagoarele încărcate cu lemne? Că mai aleștele cele încărcate cu lemnele primăriei, adică ale soțului dumitale, care nici măcar nu ți-a spus cât câștigă de pe urma lor. Nici nu mă interesează te știu și eu. eu. nu ți-am spus că-ți cunosc toate amănuntele căznici. știu și banca din București unde ți-adun economiile personale. Și oh, crezi că mă voi și cu bunea ta împotriva bărbatului meu? Împotriva lui nu. Căci eu nu sunt decât un sărman mijlocitor care lucrez pentru comision. Mm, Ești misterios. Să înseamnă că iubirea mea n-a găsit încă ecoul destul de puternic în inima dumitale. Al minteri ai fi primit de mult. Vagoanele primării și fericirea mea Sunt în mâinile dumitale de mâna Bărbatul și cumnatul dumitale Ar fi bucuroși să împartă câștigul cu ta. Chiar câte o mie de lei de vagon mm -hmm. Pentru economiile dumitale Și eu aș fi fericit să-ți ofer cu o mână darul lor Iar lor să le ofer cu cealaltă Vagoanele dumitale Întinde mâna numai șovăii Nu face cum am făcut eu acum șapte ani mm -hmm. Îmi cer să-mi bărbatul Îmi cer numai să mă iubești puțin Nu, nu Nu-ți nu făgăduiesc nimic Auzi nimic Așa Am așteptat șapte ani Voi mai aștepta șapte zile La revedere La revedere, La revedere. La revedere. istoric. Mica, Victor? ești iube? Dar ți-n-a prins lumina maica. Șeful a plecat de volta. O din ea or. Ei? E? E? Ce? Ai volbit? Ai volbit? Ada, câte vagoane vă trebuie? A, a. <laughs> 35 de euro! 35 și cinci 35. stă, stă, dragă, ești un 35! Da! Da! E bine, șeful ne-a spus că vine pe un Baie! cum ai Baie! Baie! Baie! Baie! Baie! Baie! Baie! Baie! Câte o mie de lei de fiecare vagon da, Nu, nu se poate Bă, Dar asta-i nemaipomenit, asta-i șantaj E hoție pe-o mie fata. de lei, auzi banditul O mie, vrea să ne ruinește 48 de primărie și de Dumnezeu Te călosul Ezi, domnule, ce înseamnă Să te sacrifici pentru popor oh. A doua zi, pe la orele zece Nicu Flancu veni la primărie să-l caute pe Arzăreanu Și cum nu-l găsi Intră în cabinetul acestuia să-i dea un telefon șefului de gara. Alo! Alo, alo! Aici e Franco. Nicu Franco. Da, îți telefonez din biroul primarului. Om, Ascultă, șefule, fiu fi om, ce, După nu, nu. stai, Stai, stai, frate, stai, că doar nu ești diavol. Da, bine, bine. E, atunci a fost plăcerea. Și vine o dată până aici, că la Dumnezeu nu se poate discuta în tic, da, da? Da, da, bine, încedire, da, da, vine. te așteptăm. Da, da, da, da. Nu uita că om cu om trăiește, șefule. Bine, bine, hai că te aștept. La revedere, da. La... Intra! Amonare, bănicule, bănic sănătos? Bună ziua, Arbeni. Ai auzit cu șeful? cât ceri domnule. cât cere, eh? așa e că veni venit la vorba mea. Fă. O mie de lei de vagon. Uite în ce hal am ajuns, domnule. Banditul știi că trebuie lemnile neapărat de Crăciun și acum ne freacă. Na, degeaba, cu trebuie să cereți o anchetă urgentă. Altfel se face de comedie primăria și se revoltă poporul. să mai vorbim de anchetă, dragă. Dumneata nu știi cum e lumea noastră. Crezi că șeful n-ar încerca să ne calumnieze? Eh? Un om care e în stare să ne pretindă nouă câte o mie de lei de vagon e capabil de orice murdărie. Adevărat. Atunci nu rămâne decât să vă învoiți la miiablă. Da, da, dacă face pe nebunul și nici nu vrea să se tocmească, eu aș înțelege acolo o sumă rezonabilă la urma urmilor, dar o de lei... Păi și, în definitiv, cine ar urma să plătească? Ei, cine? Goldenberg. Omul face și el un serviciu orașului și când colo... Oh, uh -huh. Uite și primarul. Oh, oh, oh. Vă salut, vă salut. E, Nene, nenemicul, ai vorbit cu șeful Gării? Da, da, l-am chemat încoace, nu spus că vine. Foarte bine, foarte bine. Și barem de-ar fi rezonabil. Nevaste mi-a mintit că a făcut tot ce a dar ce-i de vină dacă e el picălos? alea Al scutului el albeanul, la garniturii. Da. Nu nu albene puiile, dacă ții la mine să nu dăm proporții, te rog. Da? E, dar, cel puțin țineți azi vreo ședință. Pentru chestia ta, hm? A, uite, uite, aici e petiția, fii pe față. Azi nu cred să avem ședință. Dar ți-am spus că se face, se face, fii sigur Sigur, sigur, mai să nu uiți. A, am eu grijă, da. Atunci, am -am. mă lasă înădejțat de mine, dar mai trec eu pe aici. Dar, știu, acum, numai mai pentru asta Ei, vei. Nu înțeleg. trebuia să te vă stene. De ce are să face acea Ei, Vă salut cu speranță, am la revedere, la revedere. La revedere, la revedere. Cum mai stăm cu chestia noastră? Rau, rău. Șeful de catâr? Omul ăsta e periculos. Dar și când mi-o cădea mie în gheara. Deocamdată suntem noi în lui. Mai bine gândește-te ce ne facem dacă se încăpăținează. Trebuie să cedezi. O să-l să cedezi. La urma urmilor, pune-mi iar pe sau și nu se poate să nu cedezi. Intră. Tocmai de treabă vorbeam, dragă șefule. ia Ia noaptea Ah, vine v-am găsit Să nu mai zici că nu stom de cuvânt, nenicule! Am lăsat toate baltă la gară și am venit a, Îmi pare rău că n-ai avut încredere din capul locului Să-mi spui pe șleau, uite așa și așa a, Sunteți în eroare, zău, domnilor Vă rog no, foarte să credeți că nici nu mi-a trecut prin gând așa ceva Când am spus că mi-e e imposibil Vine, vine, vine, dar Victorita... Apoi, tocmai fiindcă a stăruit la una Victorita Ne, mea nu știe cum stă exact Chestea. Și nici nu s-a gândit să ia angajamente definitive. Ia-ți-a mm. promis cel mult, în principiu. În principiu i-am promis. Eu. Da, da, principiul dumnealui îi Da, Doamna, ce contează astăzi, câteva mii de lei? Când le primești, nu fi contând. Dar când le dai-te usc. Oh. Domn primar Conicea. Ce zici? Bună ziua! Oh. A -a. de lucru? Atunci mă retrag. No, no, no, no, no, nu, nu, nu, no, nu, nu, nu, nu, te nu, mai nu, nu, nu, nu, Victorie, să, să, să rămânușițele Uite, șefu adineaur V-ați da învăit, domnule Galan? Vai doamnă, mai era nevoie de tocmeală După ce îi zbutisem, Să te convinc pe dumneata <cute> Trebuia să se găsească o soluție <cute> În sfârșit, poate că găsiți ceva mai bun Dar eu trebuie să mă retrag Vă rog să mă fie Prin telefon, fie altfel da, la, revedere. Da, da, la revedere, să La revedere să în loc să vă pierdeți vremea cu speranțe de șarte Că el n-are să lase niciun ban Mai bine v-ați fi gândit cum s-ar putea împăca și capra și vară Da, da, asta nu se poate decât numai prin tocmeală Evident, ce rupem de la el ne rămâne nou V-ați într-o într idee nenorocită și nu mai sunteți în stare să cugetați Adică nu s-ar putea să sporiți prețul lemnelor cu suma ce vi cere dânsul? Mm -hmm. Hmm? Ar fi ceva, da, ar fi? Da, ar fi, dar nu e practic Păi, întâi pentru că prețul lemnelor Așa cum l-am prevăzut, da. este mai mărișor ca în comerț și deci am riscat să rămânem cu el în depozit. Pe De urmă, nu se poate majora mai ales, fiindcă prețul s-a fixat oficial și nu se poate modifica fără anumite forme care a întrebări, bănuieli, mă da. știu eu, Da, da, așa e, așa e. Așa. e, e greu. E, e greu să nu faci. Da. Bine, da. Atunci născăciți alt mișloc. Ceea ce -i vă doare nu e că ia șeful, ci că trebuie să dați voi. Gândiți-vă, deci să plătiți, dar cu banii altuia. Bum. Minunată minunat <laughs> minunată. Nu crezi că ideea asta nu mă roade pe mine din primul moment? Dar chestia e cine ar fi acel altul care să dea banii, de un primat, o femeie. Ah. O femeie cum un la dumneavoastră. Ce, ce femeie? N-am timpă. Nu primesc azi pe nimeni. Poftiți. A, da, da, să mai aștepte? E bătrână aceea care vrea un ajutor din fondul milelor Bine că mi-am adus aminte, jenică, dragă Voiam să spun încă de aseară să nu mai făgăduiești degeaba Cum degeaba? Păi trebuie să o ajutăm nu uita că e mamă de eroi? Atunci de ce mai avem fondul milelor? Ești primar de aproape un an și nu cunoști destinația fondurilor primăriei? Cum? Rău, foarte rău Că doar împreună și cu toți am hotărât Ca să rezervăm fondul milelor Pentru campania electorală, comunală o, Așa e? E, e, nene, așa e, e, e. e bine, bine. Uitați-mi ca pământul, meu, dar cu atâtea încurcături pe cap Mergeau toate strună Propășam admirabil și acum cu nele astea blestemate Ia scutați mm. Fondul milelor Adică în loc să păstrați bani ca să îmbătați îmbătați cândva pe niște nespălați N-ar fi mai bine și mai cu să îi utilizați Ca să ieșiți acum din încurcătură Adică să-i dăm șefului? Da Tot îi țineți degeaba Dacă-ți bani de pomană dați și voi de pomană de bine, bine. într bună zi ne putem pomeni cu alegerile și atunci Parcă o primărie onorabilă nu găsește oricând bani pentru niște alegeri libere A, nu, nu, nu, nu, nu, ce spui tu e imposibil. Cu ce obrază își propune eu consiliului să dăm șefului de gară. Fondul asta e chestie de politică Stai, stai, stai, stai La urma urmilor, ia să vorbim noi omenești. Adică, de ce să scoatem noi banii din buzunar Și să nu-i dea primăria, care e destul de bogată La noi se simte când aruncăm acolo câteva mii pe gârlă da? la comună ce contează Apoi bine ce mă privește, dar Dacă vă fi cât e de neîndu plecat Eu am plecat La revedere La revedere La revedere ce-i ce de făcut, da? Degeaba Oricum am suci o victorițare dreptate Dreptate, dreptate Ea vorbește ca o femeie fără socoteală Dar noi se poate să ne gândim serios la asemnea bază a Eu înțeleg orice combinație Că sunt om modern, am făcut război Și m-am pătruns până în rărunchi Cu spiritul nou care revoluționează lumea Dar asta e hoție cu filozofie, nene O fi? Dar acum eu mă gândesc cum am putea înfăptui ideea victoriței. Asta e. He -he. Ha, ia, ascultă, Jerica. Ce zici? Ai putea propune în Consiliu foarte blesne că, având în vedere și considerație greutățile neașteptate mm? ce s-au evit în chestia lemnelor poporului, Ha? Ce zici? Ha? Așa ceva ar merge? Da, da, ce... O, oh, oh, oh, oh. dar ce vor zice consilierii? Păi nu-i nevoie de toți. Ne trebuiesc cinci, dar siguri. Bine, să zicem că am fi noi doi. E? Și cu viceprezidentul comisiei, care e omul meu, e? trei. E, trei. E. Da. crezi că Ștefan Dada și Mihai Ionescu ar fi contra? Nu cred, dar nici nu sigur că vor fi pentru. Stai, stai, stai, stai. Ei punem ca prezențe? Și le dăm pe urmă să semneze procesul verbal împreună cu vreun ciolănaș de roz mm. Mm. Poate să zic că iată-ne cinci Dar ceilalți Și mm. mai ales hurbuz Căruia i-am refuzat chiar ieri afacerea cu porci Poți să nu-i poftești? Da, așa e S-a făcut. Mm. făcut Cum? Noi poftim Imposibil, ar fi caz de anchetă, poate și mai rău nu, nu, nu, nu, că nu mai înțelegi. Vreau să zic că-i poftim Dar după ce s-a sfârșit ședința Ședința începe la 10 a. Iar ei primesc la la 11 <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ei, Înțelegi? Brâd. Adică ne-am făcut datoria să-i invităm Dar ne-am și asigurat că noi să vină să ne încurcă <lacht> <lacht> Dumneata ești necurat <lacht> Ia te rog, mai ne-ați dorăci? Vă salut domnule vicepreședinte, vă da, salut. Iau, ziua. Of, îmi capul decât mă zic eu, capul de cât m-am încercat să satisfac pe toată lumea nu mai știu ce e Te cred, dragul meu, te cred Suntem niște vieți hamali, ai datorii Ă, dar ce vrei, ce vrei Țara are nevoie de sacrificiile noastre Căci numai prin ele câștigă prestigiu în fața lumii civilizate Da, șefule, dacă n-aș fi avut în tine o pildă strălucitoare de muncă și abnegație De mult m-aș fi lipsit de sarcina asta ingrată Ascultă-te, doamne, am nevoie de rezolvat cu Consiliul câteva chestii foarte urgente nu s-ar putea convoca o ședință extraordinară? Cum nu? Dacă porunșești șeful? Ai, chiar pentru mâine. Spuneți-mi numai la ce oră? Nu, nu, nu, nu, nu, ar fi mai bine astăzi, că dragă. Mâine parcă avem și alte încurcături. Da, dar da, da, da firiște, că dată, a, așa. Da, dar nu o să avem timp să-i găsim pe toți. Și apoi convocarea trebuie făcută cu 24 de ore înainte. Da, ce are face? Nu să stăm noi pe loc pentru o formalitate când sunt în joc interesele poporului. Hai! Suntem aici trei Mai punem prezinti pe Ionescu și pe Dada și iată-ne cinci uh -huh. Că dar nu facem nimic de cinstit Lucrăm la lumina zilei, Pe față, cu ușile deschise Atunci nici nu mai e nevoie să trimite convocări celor. A, nu, nu Asta ar fi contra regulamentelor Trebuie să convocați toți negrășit Dar dacă tot nu să primească invitația la vreme? Indiferent, indiferent Noi trebuie să ne facem datorie să-i convocăm Așa cere legea, așa trebuie să procedăm atunci să-i convocăm îndată pe toți printr-un naprod. Domn primat, mm. e femeia aceea. Ce femeie, ce femeie? Nu ți-am spus că nu primești pe nimeni. A spus să mă aștepte și să... Lui. plece, să se ducă la șeful garii să-i de ajutor. Șeful să-i dea. Acum avem consiliu. Uite, du-și convocările astea acum la domnii consilieri. Nu mai decât. Păi, atunci putem începe ședința. Da, da, da, da, da, domnilor, timpul zorești. Să faci tu poopesc o orice de proces verbal ca să-l poată trece pe urmă secretarul în registru. A, da, da, da. Hmm. Am onoarea să deschid ședința. Domnilor! Am crezut de cuvinte să vă convoc într-o adunare extraordinară și extraurgentă, pentru că s-au evit chestiuni de o importanță capitală pentru, aș putea zice, foarte iubite noastre comune. Domnilor, dați-mi voie să vă arăt în câteva cuvinte. Ole, un urmuz! Am întârziat! Uite, acum am de pe a chiar în fața primăriei. Ce plăcere, domnule Hormuz! parcă Dumnezeu te-a trimis. Bine-ai venit, naștere, bine-ai venit, aveam o presimțire că nu n-ai să lipsești. Dar ce s-a întâmplat, ceva extraordinar neașteptat? Tocmai are să îngeapă primarul o expunere. erați în ședință, atunci vă rog să continuați. Precum v-am spus înainte de a să stiu onorat, nostru coleg, domnul Hormuz. Au apărut la orizontul vieții noastre comunale niște chestiuni care, după modesta mea părere, cer o imperioasă și grabnică rezolvat. Din expunerea ce voi avea onoarea vă face, veți vedea și aprecia dacă am procedat conform intereselor superioare. Bazați pe încrederea poporului și având în vedere nevoile numeroase, mai cu seamă după război atât de crâncen și de distrugător, dar și atât de glorios pentru scumpa noastră patrie, Zic, am hotărât, precum vă amintiți de sigur, să aprovizionăm orașul cu lemnele necesare Spre a nu lăsa poporul să petreacă sfintele sărbători fără focul și căldura indispensabilă vieții Aha, lemnele, mi-am închipuit. Da, domnilor, lemnele, un cuvânt atât de banal și care totuși exprimă așa de mult Lemnele, căldura în ultimul moment însă, domnilor, strădania noastră s-a izbit de o pierdică neașteptată. Șeful gării noastre, domnilor, a refuzat să ne pune la dispoziție vagoanele necesare transportului, deși aveam aprobarea direcții generale. Ceva mai mult, refuzul are urmare. A da, o urmare foarte tristă pentru moravurile vremii. Foarte da? tristă și regretabilă, domnilor. Anume șeful gării a declarat mai târziu soții mele, care a primit sarcina ingrată de a mai stărui în numele primăriei, zic că a declarat că ne-ar putea satisface dacă i-am plătit câte o mie de lei de fiecare babon. să adresați imediat reclamați la locurile competente. Vă rog, vă rog, onorate coleguri, vă rog. Credeți că nu m-am gândit și la soluția aceasta? Dar, din fericire, eu am obiceiul să cântăresc lucrurile din toate punctele de vedere. Și atunci mi-am dat seama în mod foarte fireț că reclamația și rezolvarea ar cere timp. În orice caz, prea mult. Ne mai despart doar câteva zile de Sfintele Sărbător. Cum să rămâie poporul fără lemne tocmai de Crăciun? Poate oare să aștepte poporul? Putem oare să așteptăm noi părinții responsabile ai poporului? Ei bine, eu zic că nu, domnilor. Și repet, nu. Noi nu putem aștepta Da, dar nu văd ce legătură poate avea pretenția șefului cu comisie întâlnimare Bunărat, colegă, înțeleg că doriți să-mi faceți opoziții cu orice preț Să mă fealească, Dumnezeu, dar chestia nu mi se pare de resortul comisiunii O, doamne, doamne, cum să nu fie de resortul comisiunii o chestiune de a cărei rezolvare depinde viața poporului Și dați-mi voie, rezolvarea chestii stă în mâinile noastre o rezolvare cinstită și democratică, firește. Am timpzit bine. Vă rog să mă credeți, nu există decât o singură soluție. Domnilor, trebuie să plătim. Să plătim? Adică cine? Noi, primăria. Să fădică glumești, domnule primar, dar e admisibil primăria să vină cu ea de gare. Unde mai auzit dumneavoastră așa ceva? Nu, dar dați-mi voi, dați-mi voie! Revolta mitale, estimate domnule Urmuz, mă chinuici pe mine, bancă poate mai rău. Căci o lume întreagă știe cât de scrupulos sunt eu când e vorba de banul public, banul strâns din sudoarea poporului. De unde ați lua banii când toate fondurile au o destinație bine stabilită? Sau poate vreți să deschideți un credit extraordinar hmm. pentru mituire? Domnilor! Vom plăti din fondul milelor. Adică fondul sănaților! Vrei să-l treci șefului de gara? Am, a -a -a. Fondul acesta e rezervat pentru alegerile comunale. Primar, ce cuvântul! Protestez cu indignare! Scrupulile onoratului, domnul Hormuz, mi se par și mie foarte respectabile. Da. Trebuie să ne îngăduim cu toții gazul de a studia de aproape și, fără părtinire, cum se prezintă lucrurile. Da, îmi permit să vă propun să aducem o ușoară modificare în ordinea de zi e? Și anume să întrerupe momentan discuția acestei chestiuni spinoase Iar în răstim să căutăm a rezolva oarecare afaceri mai puțin importante Asupra cărora sperăm să cădem repede de acord de sigur, da. da, firește, e vorba tot despre aprovizionarea orașului sigur, Foarte bine, Iată dar, domnilor, o ofertă pentru un vagon de făină de cozonați foarte bune, calitate superioare și pe un preț convenat. Ei, pe, având în vedere sărbătorului Crăciunului, cred că ar trebui aprobată. De altfel, cererea ne-a fost prezentată prin domnul Albeanu, cunoscutul și harnicul ziarist al orașului nostru, atât de apreciat de toți. Da, zbor, da. da, oferta aceasta trebuie aprobată cu vociune. Avem o datorie sacră de a sprijini după puterile noastre... Propășirea presii democratice Și-a reprezentat Atunci, atunci, i-anotă, te rog da. Că s-a admis în unanimitate Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da Domnilor, vă închipuiți deci cu ce bucurie Am primit ieri o ofertă de 80 de porci grași 80? Ce, ce, ce, ce, ce ofertă? Domnilor, protestez cu indignare da, cu v Vreau să vorbesc, onorate, coleg De oferta de care e binevoit să împomenești pomenești dumneata ieri a, a, a, a, da, acolo, da, da, da, condițiile ar fi foarte avantajoase De aceea propun cu căldură admiterea ofertei În condițiunile arătate foarte bine! Foarte bin, <griu> da, da, vă mulțumesc, foarte domnilor bine. Pentru grija ce se vede că o purtați poporului sărăcit Graba și amabilitatea cu care iubitul nostru primar A preceput importanța acestei chestiuni Mă silesc să vă mărturisesc că mi-au dovedit cu prisosință nobilile sale intenții și în ce privește primul punct al ordinii de zi. Vreau să vorbesc de, de afacerea lemnilor. Domnule urmuz și onorat coleg, te rog din suflet să crezi că mărturisirea dumitare spontană m-a mișcat până la lacrimi. Că un cinstit de bine, care-i luat o bună parte și o glorioasă parte la conducerea comunii aproape un sfer de secol, erai obligat să-ți cântărești bine votul d mi voie de aici să-ți strâng și să te felicit. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bine, bravo. Bine, bine, bine. bravo, Domnilor, având în vedere experiența mea politică de peste 20 de ani, dați-mi voi să completez propunerea în chestia Leninor cu două mici amendamente. Primul aș propune să înserăm o recompensă pe care o oferă primăria Aha. din fondul Milenor, personalului gării locale, hmm. pentru serviciile aduse orașului cu prilejul aprovizionării poporului cu articole de primă necesitate. Aha. Foarte, Aha. Foarte, bine, foarte, foarte bine, foarte bine, foarte și bine. bine. Foarte. Și secundă, doamne, deoarece suntem strânși de gât să plătim o taxă oneroasă Cred că de îndată ce vom fi transportat lemnele, să adresăm o plângere documentată ministerului, cerând dar l judecată așa da, da, da, După ce da. vom fi primit lemnele, da, da, da. da, da, da domnilor, da, domnilor! Da, domnilor, domnilor da. eu mă opun. Da. Încherez cu ultima energie, ticăloșia șefului. Dar vă rog foarte mult să fim leal. El s-a purtat prost. Noi să fim marinimoși. Adevărata democrație... E Marini mărinimasă, domnule. Mă rog, mă rog. Eu mi-am îngăbit să vă dau o povață. Dar altfel mă supun cu plăcere hotărârii dumneavoastră. Așa. Și să e bine. Da, da, da. v să zic că, domnilor, credeți că putem ridica ședința, nu? A, vă sigur. mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată pentru concursul dumneavoastră dezinteresat. Dragă filule, îți mulțumesc încă o dată. Ai fost cavaler! Cavaler! <archaeological> una, Ui! Slavă Domnului că am sfârșit-o cu bine și asta. Stai bai, stai bă. Stai să nu ne pripim! Stai să vezi ce m-am gândit eu! Vulpoi de hurmuz... Are el dreptate, dar de jumătate. Ne -ne, nu, nenet, blancule, să nu mai încurcăm lucruri de zadar. A? A, a? Bine că am scăpat de băcluc. Da. Dăm și terminăm, că doar nu dăm de la noi. Uite, uite ce aș zice eu. Încheierea Consiliului o avem noi, așa? Hai, v să zic că șeful e sigur de bani. Dar până să se facă formele, mai pot trece câteva zile. Mai ales dacă vrem noi, nu? Asta înseamnă că noi putem avea lemnele Înainte de a fi pus el banii în buzunar hmm. Hmm. Adică punem mâna pe lene și a... pe urmă anulăm recompensa a... pe care am votat-o așa, așa, vezi că îi înțeles Da, dar crezi că șeful n-are să înțeleagă? A... Asta depinde de noi Adică de tine E să-l poftim noi în coace Le dau un telefon de de. Așa Alo Alo, alo, alo Dăm pe șeful gării Uite-o și pe Vitorița. Mă-ți urceam acasă de la societate A. și îmi spuse Hurmus că ați avut o ședință în chestia lemnelor. Da, da. Tocmai el chemăm pe Garant să luăm înțelegerea definitivă. Oh, v-ați zis că s-a aranjat. Îmi da, pare <laughs> bine. Da, da, s-a aranjat. S-a aranjat. Stați, frate, stați-o clipă. Stați-o clipă. Alo. Alo, șeful? Da. Uh -huh. Aici Franco. He, he, he, cu luptă, cu, cu rezistență, s-a tranșat. Gata. Acum te așteptăm să dai drumul lemnilor. Dar da, sigur, sigur, da. Să -mi mai mult de 5 minute. Așa, așa, așa. Așa. Vine, bine, bine. În sfârșit cu ajutorul lui Dumnezeu s-a sfârșit cu bine. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al meu, nu? Da. Și acum rolul meu s-a sfârșit. Cu șeful Aranjestu Estujeni, nene. Bine. Eu plec. Bă, jenic. Noroc și glorie. La revedere, nene, la revedere. La revedere. Nu tu zică, nu tu, tu zică, zic, să vreau să te ah, de sentimental. Am înțeles, iar ai nevoie de mine. Victorință, îmi pare rău. Ha. Hai, spune. ce e, Maica? Ce? Noi am votat șefului suma în unanimitate. Da. Dar aș vrea să facem așa cumva, să rămâie bani în casa comunii. Dacă l-am putea convinge să dea îndată vagoanele Până s-au ordonanța banii Ne-a sosit lemnele și eu am... șeful la rămâne cu buzele umflate E să tu noi așa ce merit ar fi pentru mine Dacă aș salva un fond aproape pierdut din ghiarele unui ticălos Dar de ce ticălos? Ce? Parcă voi sunteți mai... Îl apel? Îl E, te pomenești că... Hey. Acum nici nu mai știu dacă pot conta pe nevastele hey, Contează, contează Vă să zic să-i cer Domnul șef de la gară Bine, bine, bine, bine, stai nițel, stai nițel Victor, contezi? Da, da, conte? da Atunci, eu mă retrac puțin cum știi tu, vaicul Cum știi mm -hmm. tu, da. puțin po Poftește pe domnul șef Poftiți, domnul șef? <coughs> Dumneata Eu, da Mai mult fără să vreau că să spun drept, n-aș fi dorit să mai rămân singură cu dumneata Mi-e frică A? Iubirea dumnei tale e prea grăbită Șapte ani n-am așteptat destul <laughs> Șapte ani pentru dumneata Pentru mine nici șapte ori Dar încă n-a să zice asta, Primejdile n-au trecut într Vor să te înșele Pe mine? Da, Pe dumneata Pe noi A, Cine o frică? Bărbatul meu A. A. Intră! Oh, iartă-mă, șefule, drag, iartă-mă A fost să-i dat niște ordine urgente Cred că ți-a spus nevastă mea că, că s-a aranjat tot admirabil Da, i-am spus ceva, dar încă n-am sfârșit. Mm, dragă, Victorie, și eu credeam că e explicat tot mai. Nu ne putem învoi în câteva minute Oamenii se convinc cu greutate când Așa, e vorba da. de lucruri importante e, atunci, atunci, dragii mei, vă rog să treceți cu lea. Că-ți mai am de rezolvat câte ceva Acolo veți fi singuri și o să vă puteți răburi în ticne Veră, vărlo Bine, dacă zici și tu <laughs> Dar nu e fric Nu, nu, este foc Și n-are să vă deranjeze nimeni Nimeni Nu mai Nu mai se credeți de acord verlo. Atunci, vino, domnule Galan <laughs> Vino <laughs> E, ce Vasile? Domnul Jaris! A, ah, bine, să vorbească, să poftăască! A, să preiești, șefe! Am măzut de că te-a avut o ședință da, extraordinară, da, e? Eh? Da, da, A da, da, s-a evit un prilej și am profitat, firește, să te satisfac. Află, deci, dragă presă, că oferta s-a fost admisă în tocmai și cu aclamație Sunt pe domnule primar, îți mulțumesc că îl în numele presiei române și te rog să fii sigur Că în orice împrejurare sunt la dispoziție limitare, gata să te servesc cu aceeași promptitudine colegială Nu ți închipă că cât sunt din încântat că am terminat și chestia vagoanilor Da, bravo, v zic că plătiți Plătește comune Sigur, natural Dar șeful știe, acum vreo jumătate de oră l-am plănit și de ei și era că am plouat E cu nevastă mea He? O să dăm o lovitură albine Senzațională Aha, Da Nu mai pricep nimic. Ce rost are galan acum cu doamna Victorita? Păi tocmai asta-i lovitura Dar momentan nu-ți pot spune nimic? Se crede tot? Înșine Dragă <gără> primarie și prietene Mi-ai făcut un serviciu atât de gentil Că mă mă simt obligat să mă revanșez zi Nu, nu, nu, uite, fiindcă zici că șeful Gării e cu doamna victorita. Ce are a face? Tu nu știi ce se pregătește. eu nu știam, dar acum știu. Am aflat, am aflat chiar din de la impregatul de mișcare, care mi-e bun prieten și cunoaște toate tainele șefului. Știi, dumneata, că ați doamna Victorița... Facut o vizită șefului acasă la dânsa. Aseară? Ce s-a întâmplat acolo, nu nu se poate ști, dar se poate băni. Uh, uh, adică. Uh, că... Nu, nu, eu nu cred, nu nici, nu, cred nu, nimic, dar zic că nu e bine să râși pe doi împreună când se iubesc. Uh, Nevastră mea să iubească pe un șef de gară, iar care a cunoscut ministri și deputați. Uh. Ne jignește amice Ei, Iubirea nu cere diplome ministeriale, șefule. Și apă când o femeie face o vizită bărbatului și încă seara mm, mm, mm. Ei. Atunci, după ce mi-a smuls banii, îmi ademenește și nevasta Mi-a mearnicul, nu, nu merge așa E, șefule, șefule, te saturi eu de iubire fii pe pace Calm, dragă prietene, fii calm oclatem te mânâncă, hoțule mă să zic așa, vine vorba, a? Bine Foarte bine ascultă l bine Păi să mi Da. Tragi scolo, dragă, să-ți dictezi o telegramă urgentă Telegramă? Ce vrei să da, faci? Da, da, sa... da, hai să vezi, hai să vezi Screi Da Uno director general al căilor ferătii București, șeful gării locale, Gheorghe Cala, refuzat vagoanele aprobate de dumneavoastră pentru transportul lemnilor comune, așa. cerând din fondurile primăriei câte una mie lei de fiecare vagon. Așa, așa, așa, Binevoiți! Împiedicați hoația nemaipomerită? Rugăm Runchetă, extra urgentă. E tare, șefule. Primarul ară A doua zi, în biroul șefului de gară, e dimineața, și Galan încă venit. Într-un colț, staman a focul din soba de teracotă. <gri> Alo, da, aici e gara, Biroul șefului, cine, don șef, nu-i coniță să rămână, îl așteptăm, trebuie să vină. îndată, să-i spun că veniți dumneavoastră, foarte bine, vai de mine coniță, se poate să uite așa ceva, să rămână, ah, Uite-și pă, domnul șef. Da, din eața, Ioane. a și vă poftiți să la telefon, doamna primăreasa. Da? Dar zice că o să viem neaie pe aici să vă comunice ceva foarte important. Da, da bine, N altceva? Nimic, domnul șef. Ah, Adineaur, întreba domnul voastră, dorim piegat. Da, s-o întâmplat ceva, ia să văd. Cei pe pe ceva urgent? Un minut și viu nu mai decât, domnul șef. Bine, alt ceva. Sunt și voi, acum și de lucru. Da? Șefă, dragă? Mii de oh, Bine ai venit, dragă, albene. Hă? Ce bun și ce noroc te aduce pe aici. Șefă, dragă, vreau să te rog să-mi faci și mie rost un vagon pentru de care te-am spus la altie. Nu, te servesc întotdeauna ca un frate. Dar știi că pentru vagoane întregi. Trebuie permisul direcției. Știu, dragă, dar fiindcă e vorba de un singur vagon, nu mai vreau să dau sfoară în țară pe la București. Pe urmă, chestia e foarte urgentă. Altfel aș fi amenințat să rămână fără un gologan de sărbători. Uh -huh. Vezi bine, deci că trebuie să faci ceva ne O să Bă. faci, ce nu facem noi pentru presă? Dragă prietene, cum să-ți mulțumesc? <laughs> <laughs> Și pentru că deocamdată alta recunoștință nu-ți pot oferi, am să-ți mulțumesc barem pentru o Da. Ieri... După ședința comisiunii interimare, m-am găsit întâmplător în birou primarului, tocmai când tu erai cu nevastă să nu dă dar. de, de <coughs> Da, era vorba de o stăruință pe care... Știu, da. eu să nu știu. să știe tot, da. prieten. Știu că iubești pe doamna Victoriță. <coughs> mă știi? la da, cine ți-a spus? nu e adevărat. Ce le Știu eu, prietenul tău, dar din enorocire știi și primarul. Știi că o iubesc? Asta n ar fi nimic, Da aflat că și ea te iubește. Și asta e gra. Mai iubești, asta e. Sigur că te iubește, al mintă ce -aș fi căutat la tine la altă seară. Îl jur că Bine, bine, pentru altă seară, jur, da, seară. Îl jur că, nu, juram, vreau dragă, jură ei. Da. primarul clocotește, să știi. No, te înserar bine. Credorci, dacă primarul să ei, uite, fie, e uite, gelos... uite, de aici se vede că nu ești psiholog. Toarme și chestia lemnelor. Bine, era în chestia lemnelor? Eu eu că n-au dat de la ei. Omul să șaie, drage, ce vrei? Crapă când câștigă ceilalți. În sfârșit, cum zic, pe când eram ieri cu dânsul în bio. Deodată l-a coprins o furie năprată. De ce, din senin? De, știu eu, din senin, firește. Destul că, din de unul în altă, mi-a dictat o reclamație telegrafică împotriva tara direcție, cerând anchetă că ai luat mită primări... Serios? Onoarea mea, înțelegi că nu puteam refuza să scriu, dar după ce mi-ai făgăduit atât de prietenește, hum. din ori vagonul, m-am simțit obligat să te previn. Să nu te miști dacă te-ai pomenit cu vreun inspector pe cap. La omul ăsta trebuie să fie nebun. Altfel, nu pricep cum umblă să-și taie singur craca de sub picioare. Ha! Adică poate el să-și închipuie că eu nu cunosc de desupturile lemnelor Dar bine, am documente Uite acolo, am în casă de bani chiar declarația Misitului, precisă, zdrobitoare Dar nu e să fi pregătit pentru orice eventualitate Firește, firește și îți mulțumesc din inimă Că mi-ai spus, drag albene Dacă e ceva serios, eu nu mă mișc de lângă Am două ziare, înțelege și Mersi, puiule, mersi Lasă, poate să fie orice anchetă Nu-mi e frică, am pe toți În buzunar, dacă e bal, bal să fie. În orice caz eu sunt liniștit. N-am atacat și sunt în drept să mă apăr și dacă apărând mă voi lovi greu vina nu e a mea. Ce caută trebuie să găsească. Așa. Noșe. A intrat acțineratorul stație. Bine, bine. Îți mulțumesc încă o dată, drag Albeni, mi-ai făcut un serviciu enorm pentru mine. <laughs> poate intra aici, domne? Aici e biroul domnului șef și nu are voie să intre nimeni când nu e dumnealui. Sunt inspectorul. Nu vreau să știu de nimic, domne. Azi toată lumea zice că e inspector ca să răzbească la domnul șef. Las că știm noi. Ascultă băieți, nu mai face degeaba gălăgie. Trebuie să vorbesc cu domnul șef. Na, ține de o țuică. Atunci trebuie să așteptați din țălboierule că domnul șef vine în dată. Ești foarte sever în serviciu Bravo! E curajule Nu o fac eu din capul meu, da? Dacă așa avem ordine Trebuie să trăim da. Așa-s vremurile Ce da, leafă n-ai de la stat? Ce leafă, boierule? Sărăcie cu nostru. Din ce mai pică pe de lături luptăm și mai Că altul o, ar fi vai și amăr Și curge? Curge? Mai mult pică decât curge, curajule Dacă pornește și trebuie, numai decât vine și Ah, Vă salut, domnule inspector și vă rog să mă scuzați. De avea la plecarea trenului mi-a comunicat conductorul că a sosit. Nu face nimic. Serviciu primează. Am așteptat. Odăiașul dumii mi-a ținut de ură și... Chiar mi-a luat un și Vai de mine, domnule inspector, se poate? Păi atunci imediat... Despre asta mai târziu. Acum avem lucruri mult mai grave și mai serioase. Vă rog, domnule inspector, sunt la dispoziția noastră. Împotriva dumitale s-a primit o reclamație. Împotriva mea? Mă mir, domnule inspector, deoarece nu mă știu vinovat cu nimic. Destul de rău. Da, deocamdată nu vreau să intru în amănunte. Hai să vezi, Dumneavoastră pe urmă. Omul cu conștiința curată. Aici nu e vorba de conștiință, ci de o faptă urâtă, murdară. Dar nu puteți să mă condamnați înainte de a afla și eu ce mi se impută. Hm, auzi, ai cerut mită de la primărie, de la o autoritate. În ce s-a adus țara? Nu vă dați seama? Asemenea, ticăloșie nici în... Patagonia n-ar merge. Eu? Mită de la primărie? Domnule inspector, trebuie să fie la mijloc o confuzie. Nu există. Mă rog, dumneata nu te numești galan? Da, dar eu... Atunci, dumneata ești criminalul. A, îmi pare rău, domnule inspector, că mă insultați de poman. Din felul cum am fost primit aici, am dreptul să trag concluziile cele mai întristătoare. Acum... O să mă duc la primărie să găsesc firul afacerii. Ba, sigur, inspector, că... Mic. Nu vreau să aud nimic! Dumneata vei avea cuvântul la urmă. Să te explici sau să te aperi. Apoi vom decide. Atât însă pot declara de pe acum. Vai celui vinovat! La revedere! Las geamantanul aici, mh? Sper că... E în siguranță, nu? Vai, de mine, domnul inspector, mai pe vorbă Ioane, Ioane! Da. Da. Ce păcuși nenorociturile! Ce făcui, don Vă Vreau să zic așa, ești de ticălos și de prost Că ai luat de la domnul inspector! A, mă, don șef, Păcatele, Ce păcate, A, ce păcate! N-ai văzut că e inspector? Am văzut, da. Nu l-am cunoscut, că n a mai fost niciodată pe la noi. Mă gai fi deștept, ai fi simțit că e un superior. lui mi-a spus ce-i drept, că zice, sunt inspector. Dar pe ce să mai crezi în vremea de azi când toată lumea minte și se întoarce. Mi-a spus cine e! Da. Atunci te-ai dus dracului oh, și că ți Ce dat Ce, ce sunt de-a doua șef? Ce-i mari și lați? Dar, dacă i pare rău, pot să-i dau înapoi da. Să-mi zcâmlea lui ca așa și pe din cură Oane, ma, aoleu, mă, zec, zec ești, oane. Asta ți-ar mai lipsi ca să pui vârf la toate Mai bine caută de te strecoare Să-mi te așa poate să te uite și a. să scap. Deși cum a deschis gura De tine m-a întrebat zgârcit om trebuie să fie doar șef, dacă face atâta scandal Pentru cinci lei da, Dacă știam, zău, nici nu mă mai încurcam Dacă când e scrisă-nă destul asta da, Destul, destul, hai La da, dumneata ta. Rămâneți-le. și veni de când lumea. <laughs> Ei, ți-au trimis plicul? Care replic? Oh, nu nu. Mm. Aseară, când am plecat de la dumneata, am ajuns acasă, tocmai la masă. Era și nenă-nicu. Veniți să văd dacă au izbutit să le pe sfarma, mm -hmm. adică să-ți ia vagoanele înainte de a da bani. Ei, când i-am spus și lui, cum ai spus dumneata bărbatului meu, că nu se poate, s-a pus întrebarea. Cum să ordonanțeze banii și mai ales cum să ți predea fără formele lor obișnuite? Aha. Bărbatul meu, care era foarte posac, probabil pentru că nu reușise să te înșele, susținea că nu se pot da banii fără iscălitura dubitale oficială. A, da, da. Parcă eu m-aș da legat lor de mâini și de picioare. În cele din urmă s-a stabilit că vor aranja lucrurile ca flancul să trimită în plic simplu suma întreagă numărată de dânsă. De aceea te bai de plic și mă mir că încă nu l-ai primit Mai simplu ar fi fost să venit el cu banii, dar nu-i nimic, mai e vreme. Da, nu de alta, dar ca să se sfârșească o dată afacerea asta A, Bine ar fi să se sfârșească bine e, Da, de acum nu mai sunt încurcături Cine știe, primarul e și ret și răzbunător e, Omul gelos e în snare de orice nerozie Ce tot vorbești de gelozie? <laughs> Bărbatul meu gelos <laughs> Ar zărea nu iubiște numai banii. Ce vrei, m Mă atrimez doi pe să vă dau plicul ăsta și să vă spun că e de la domn Flancu. Așa, bine, poți pleca. Ai văzut? S-a ținut de cuvânt nenea Nicu. s-a sfârșit. Da, s-a sfârșit. Scumpă doamnă, iată un plic de la soțul dumneavoastră, cu regret nu-l pot primi, poftim oh, oh, Dragul meu, oh. îți mulțumesc, dar cum nici nu-l deschizi? Hai, hai de deschidem De ce? E, e al dumii tale. Atunci... Bonjour! Bonjour, ai Aici erai victorica! <gâr> Bravo, femeie! Bă cu tine știu că nu pieri omul! <gâr> Așa siu, nene! Nu mă las până nu mi-a tințin da. <gâr> <gâr> Să trăiești, fetiță, dragă! Să trăiești! <gâr> Ei, șefule! Gata, he? Acum e rândul de tale, nu? Hai, de i drumul îndată să nu întârziem. Mi-a făgăduit și mie, nene, așa, așa că poți fi liniștit. E, de altfel trebuie să pice îndată și primarul, ca să luăm împreună măsurile cele mai potrivite. Da, da, Aha, da. dacă vine Jean, eu trebuie să o șterg. La revedere. Să rămână și să rămână și la revedere, la, revedere. la revedere. Așa, ei, o să zică șefuli tata, cum rămâne, ha? Până sosește primarul noi... Cum să rămânem, coanenicule? Nu te înțeleg deloc. Ori te prefaci, ori... Ce, ce, ce? Ce să mă prefac, omule? N-ai primit banii? Frate, nici nu mai e chestie de bani, căci eu n-am făcut niciodată chestie de bani. Aici e vorba de isprava cumnatului dumitale. Ce, ce vorbe? Ce, care, ce isprava? Ah, pe dacă te prefaci nu știa de bine, iar dacă nu știi nimic, e foarte trist. Adinea ori, cu accelerat, a sosit un inspector de la București, unde l-a reclamat primarul. Ce, ce, ce, ce reclamați cu, cu lemnele? Acum veți și dumneavoastră, nu? Rămâneți! Nu se poate, nu? A venit inspectorul! A venit inspectorul. Unde? S-a dus la primărie! A. Am opres de ceri grozavă că de aici o să iasă o dandana acum n-am mai ah, fost. La fi sigur că eu n-am să tag, nene, și documente. He, he, slavă Domnului, ah, avem! m norocit, nenorocit, m nenorocit. Of, și ce bine le aranjeasem eu pe toate. Ce l-o fi apucat, Doamne, Dumnezeule, ce l-o fi apucat. Dacă bănuia măcar, îl lucideam mai bine decât ne arunce pe toți împrăpași În sfârșit, nenenicule, o să faceți cum vă o îndrepta Dumnezeu Eu nu-ți de vină, să știți Acum însă nu te supăra, trebuie să te las puțin să-mi de serviciu La revedere, Ce nenorocire, ce nenorocire Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai Uf, ei, drăuț, iha este cam o idee Alo Alo, alo, alo Dar ce dormi, mă, băiete, mă? Dăm casa primarului Alo cine? tu ești în cuța? Coniția n-a sosit? Ascultă, fatu Să-i spui coniții, în dată ce v-a susit Că rog să vină numai decât până la gară Tot -a, imediat, că s-a evit o încurcătură mare Ai auzit? Da, da, să vină imediat nici să nu se dezbrace Așa, așa, așa, așa, așa, bine, bine, o bine Bine unde? Unde umbri, Ce-ai făcut, nenorocitule? Ce-ai făcut? Aha. uite pe domnul Hormuz Cum de a venit, bă? Cum? A sosit un inspector Cum ai putut face una ca asta, cum n-ați, jenică? Mi-am făcut datorie ce datorie? Anchetă An ne trebuie, jenică Bine, dar păi ți Coane coșnică A reclamat la București pe șeful Gării Și acum ne ducem dracului cu toții A, a reclamat în chestia lemnilor? Da, -a... da, după ce aranjașem tot și creziu să am cam sărit hopul L-am simțit eu de așa, că noi sunt toți boi acasă că frământă ceva Dar de unde să-mi trășnească pe minte că vrea să... Oh! E, oh. Bine, dar ieri în Consiliu, că n am propus să-l reclamăm Tocmai dumneavoastră te împotrivit cu un, un mm. De atunci însă s-a evit ceva Ceva nou am fost să-l pedepsesc. Nu rămâne nepedepsit. Și când ai să știi ce motive m-au îndemnat, sunt sigur că mi-ai dat mie Dar motivele? Dar mai dăle dracole dracului de motive când e în joc pielea noastră. Măi, genică, ce Dumnezeu? Pentru că declarația misitului se află coler în casa de fier. Asta o știu de un prieten intim al șefului. Ar fi mai bine să chipzuim ce facem cu inspectorul. Ei, așa e. Ei, ei, ce facem cu inspectorul? Ha? Că declarația furnizorului n-are să rămâie în casa de fiera a șefului. Și atunci și ancheta Eu aștept ancheta. Atât am de zis. Vezi tu, tu aștepți fiindcă ești nebun, mă, dar eu dar ce vrei, o jignică? Măi vrei să mă vezi în pușcărie? Să-mi rămână fetele pe drumuri din pricina ta? Păi, conicoștită! Bă. Conicoștită! Te rog din iene, cel puțin dumneata, nu mă lasă, dacă cumnatul meu s-a pierdut mințile. Trebuie! Trebuie să-mi ancheta cu orice preț. Da, da, să-mi dar dacă primar hocine. A, ce primar! Hei, he, dacă ești cam să las și să mă nenorocească la bătrâniece, păi, dar știi bine că îmi zâg grum și tot nu las! Nu prea mă pe pușinene! Ce zici, Coane Costică? Coane Costică, da, dar ar fi bine oare să, să împingem inspectorului ceva, și Să-i astupăm gura. Mm -hmm. Dar dacă nu primește, atunci e mai nu? nu. Atunci cu adevărat? Tot că trebuie, trebuie să primească. Asta că e votăm noi de la comun o sumă frumoasă, știi? Potrivită cu situația lui socială, cu, mm -hmm. cu cerințele lui. la că găsim noi o formă. Nu, nu, nu, ar fi prea riscat. Fiindcă nu știi dacă primește Vezi, mă Vezi ce ai făcut, jenică Vezi? gândește-te Gândește-te, Coane Costică Pentru că trebuie să abatem nenorocirea mm. Ar fi un mijloc Spune, spune, spune Coane Costică, Un singur spune. mijloc, așa Să te găduim reclamați. Să o declarăm falsă Dar asta nu se poate decât în cazul când n-ar fi fost datul oficial Păi, că Cum ai dat telegrama Cum? plătită dar degeaba o îmblați, degeaba o Atunci suntem salvați, conicoștică. că o să te săluți salvatorile. Domnilor, domnilor, domnilor, domnilor, dumneavoastră vă permiteți să vă puneți în care a dreptății ca și când eu aș fi aici o calitate neglijabilă. Ei bine, vă declar pe onoarea mea că nu voi încădui cu niciun preț să-mi să răzbunare. Ce, ce, ce, ce nu pentru Dumnezeu? Ce? Ei bine, fiindcă cereți... Fiindcă trebuie să mușurez inima? Domnilor, domnilor, mi-e rușine să vă spun. Dar în fața dumneavoastră aveți un bărbat înșelat și băciocorit. Hei, hey, doamne! Hey, hey, nu mai ai umbla cu mofturi, Doar nu o să te iei acum după gura lumii. Ah. victorița slavă, slavă, domnul, e Nu, nu, nu, nu, nu după gura lumii, nene, nu. Sunt informat pozitiv că șeful iubește pe victorința. Înțelege? Ce? Pozitiv! Ei, hey, ei, hey, și... Ei, îți aș zic dacă îți cupește și șeful o lec de curte. Bă, păi dacă i femeie oh. drăguță, ce vrei să i faci? Poftim, mm. da, da. <laughs> poftim, în loc să i pare bine că n-are în casă o ciumă de care se fug oamenii muncim povotul. Dumnezeu se supără că i-a dat Dumnezeu un nevast boboc. <laughs> Păi încă hal, nu te-am crezut De finule, așa e soarta bărbașilor Când e nevastă urâtă, nu e bine Când e frumoasă, e și mai bine. Domnilor, domnilor Credeți că eu sunt absurd? Eu care sunt om nou și modern care încuvințesc toate libertățile Și chiar am luptat pentru libertate Dar, domnilor, spre rușinea mea și Victorița iubește pe șeful gării Fugi de aici, jenică da, da, da. Mă, Victorița, mă Pe galan da. Băi, tu se vede că nu o cunoști Măcar că ții nevastră voi crezi că Victorița are să-și șaleagă Ea tocmai un șef de gără Hai, dă-ne, mă Victorița e femeie, deșteaptă Așa, na. deșteaptă și generoasă așa, nu, nu. așa am crezut și eu doar. Dar ieri Ieri am aflat că nu e așa, domnilor Victorița Iubește pe șeful gări Victorița a fost la altă seară la șeful gări La casă A fost al seară Îl iubește a fost de acolo, genică Ia pe Victorița La timp ai picat Aici erați? Tocmai adinea când să plec în coace A telefonat secretarul de la primărie Că v-a căutat inspectorul de la căile ferate din București Care zicea că a sosit pentru o anchetă. Fiindcă n-a găsit pe nimeni acolo A lăsat vorbă să veniți negreșit la gare unde vă așteaptă de ce mai chema Ce s-a întâmplat? Altă încurcătură? Da, da, da, victoriță! Cu, cu inspectorul Ah, inspectorul uh -huh. Pentru chestia lemnelor? Da, pe... Atunci v-a cineva Cred Dar cine? Ei, nu. Eu, Victorită Tu? Tocmai tu? Să nici nu vine să cred Și pentru ce? Pentru că m-ai înșelat Pentru că v-ați bătut joc de iubirea mea ce? Tu cu șeful Gării Ce vorbești? Eu? Oh, cu șeful Gării? ce Cine ne cine destul că știu. Știu tot Vitorițul. Îl iubește. Hm. Și dacă l-aș iubi? Îl voi distruge, chiar dacă ar fi să mă prăbușesc și eu. <laughs> Cum să-l distrugi când n-ai nicio dovadă palpabilă? Dovadă? Dar plicul cu bani, crezi că a dispărut așa de repede? Crezi că nu o să se găsească la dânsul? Presupun în fireștie că ar fi de ajuns procesul verbal al ședinții. Ei bine, te-nșel, dragul meu. Plicul? n să se găsească la galan. Crezi că l-a ascuns? Da. Îl vom găsi chiar de la băgat în pământ. Atunci, ca să nu vă osteniți în zadar... Paftim. Priviți plicul. Ce? Plicul? Plicul cu fondul milelor? Da. Plicul cu fondul milelor. Dar cum a ajuns la tine? Și încă ne te-a făcut? Ni-l a dărịt mie Adineaur. El. El. Ia, atunci. Ia? Atunci. Ia? atunci Ia? De, de, de aceea ai, ai fost la altă seară la el? Spune Victorie. La seară, da? Victorie. Sunt Victorie, sunt mai. nu și. Fatica, da. Cine știi? Torrizo, icoana sufletul meu. Uite. Uite. Sunt ai tăi, măicăța Ce femei, ce mei te iubesc Vine -o să te Mamă, nu să te pun Te vezi, mă, jenică mă. Nu spuneam eu că victorita nu e capabilă de ce credeai tu ce? Ei, jenică Nevastă ca ta mai rar <gătă -i> bă și frumoasă și deșteaptă și, de doamne ajută, împalmii soții și încă n-ar fi de ajuns. Când de bună să toate neînțelegerile să aplanează între niște soți moderni care se iubește. așa e, așa Și eu, nemernicul de mine, cum am bănuit-o. mă Victorița, mă ierti, Nu <guss> Sunt un păcătos Tu așa de bun Iartă-mă, măicuțe, te rog E, bine, bine mă... te iert ah, Uite-l și pe domnul Galan Domnilor, să mă iertați că servici Șefule, eu sunt de firea mea Om sincer și cinstit și îmi place veșnic să dau cărțile pe bază. Îți spun, dar ca să știi că am săvârșit o faptă O faptă în contraptului Italiei. Am... Da nu mă sfiesc să-ți declar că te-am reclamat la direcția generală din că te-am crezut vinovat, șefule. Da, îți mărturisesc sincer. Am crezut că iubești pe nevastă-mea. Vai, domnule primar, se poate... Îmi pare rău că... De acasă... ce, de ce, de ce? Nevastă-mea e femeie drăguță și n-ar fi de mirare să-ți fi furat inimă. ce drept, nu-i păcat. Da, lumina a ieșit la ideală, șefule. Acum știu că tot pe mine mă iubește. Ah. Da? Ah, bă, Îmi pare foarte... bine. Cu ancheta Ce facem cu ancheta, domnule! Ancheta, inspectorul Doamne, doamne, cât am fost de nebun Ce facem cu ancheta? Știu eu Intră Domnul șef A venit domnul inspector A intrat pe dincolo, pe la mișcare Da, bine Ofteți, inspector Vă rog, domnul inspector La primărie, nimeni M-am ostenit degeaba. N-am pomenit așa primărie de când... A, domnul inspector, adenia ori mi s-a spus cum că sunt președintele Comisiei Interimare de aici, da, Dați-mi voie, domnule inspector, doamna Arzăreanu, soția domnului președinte, domnul Furmuz, domnul Flancu, din Comisia Interimare. Da. Îmi pare bine că vă găsesc împreună, și la primărie... Ca președinte al Comisiei Interimare îngăduiți să vă dau o mică lămurire Nu știu că i fericite întâmplări datorim plăcerea de a vă găzdui în modestul nostru orășel Dar oricare ar fi, vă rog să credeți că vă primim cu brațele deschise. Da, da. N-am avut onoarea să ne găsiți în biroul domnule inspector, fiindcă ne străduim Muncim și ne fim zi și noapte ca să îmbunătățim traiul poporului bale. în suferință, Așa. să indulcim pe cât stă în slabele noastre puteri, lipsurile și necazurile. E chiar și acum în interesul poporului ne aflăm aici, domnul inspector. Ca niște părinți conștiincioși ai comunii am îngrijit să avem de Crăciun lemne pentru popor. Și tocmai ne-am, împreună cu prietenul și colaboratorul nostru, domnul Galan, șeful gării locale, harnicul dumneavoastră, funcționar, ne-am să găsim mijloacele, adică vagoanele necesare pentru transportarea lemnelor poporului. Pardon! Mă înțeles! Chiar în chestia vagoanelor am venit și eu. De altfel, dumneavoastră trebuie să știți că. Eu? Dumneavoastră, firește! Nu ești dumneata primarul de aici? Ba da N-ai trimis dumneata de peșea asta ieri? Ieri? Yeah. De peșe? De peșe? Yeah. Yeah. Hmm, doamne, te parcă. parcă Poftim, citește-o dacă ai uitat Nu, yeah. nu, no. no. Protestez domnule inspector Telegrama asta nu e mea Hm. Nu i a ale? Hmm am primit-o ieri la direcție. Domnule inspector, protestez cu indignare împotriva acestei telegrame îndrăznețe. Ca protest, ca... Căci, onorate, domnule inspector, avem de-a face sau cu o farsă vulgară sau cu o scenariu odioasă menită să turbure armonia dintre autoritățile comuniei noastre. În amândouă, cazurile însă, făptuitorul e deopotrivă de criminal Și dacă îl vom descoperi, e sigur că vom lua măsurile cele mai drastice Nu se poate ca o reclamație Poftiți, poftiți, pofteți și dumneavoastră, domnule, dicteți murdăria În a... orice caz e curios, misterul însă trebuie să limpezim, domnilor a, a, Dacă îmi dați voie, domnule inspector, eu cred că aceasta e opera vreunei din numeroșii dușmani politici da, da. ai partidului de la putere. Da, da, da, da. Da, da. Eu așa cred și vorbesc în temeiat pe o experiență politică de peste 20 de ani. Când opoziția nu mai găsește alt nod în papura guvernului, atunci se apucă de scenă și de intrigi și spre a provoca dezbinare. Da, da. Oricum, trebuie să cercetăm. Să lămurim Ce să mai cercetăm, ce să mai lămurim că Adică domnul Hormuz A lămurit cum nu se poate mai bine Pardon, sunt trimis aici să acționez Domnilor și nu mă pot mulțumi Cu explicații oricât ar părea De plauzibile Mie îmi trebuie dovezi și... Procese verbale Ce dovadă mai precisă doriți decât însăși telegrama, domnul inspector Probabil n-ați observat că n-are număr de înregistrare asta? Și că deci nu poate fi oficial Cum? Ia, demioterot. Da? Ai dreptate? E fără număr Da, asta nu înseamnă că trebuie să fie... Nu, nu, nu, are dreptate, domnul inspector Trebuie să cercetăm la poștă cine a predat. Ce, ce, da? Acolo se va lămuri misterul. Da. Dacă cumva n-a predat-o vreun copil sau vreun individ necunoscut. Da, da, da. Domnule Flancu, da, da, da. o să te rugăm pe dacă da. ești mai energic și mai versat În asemenea lucruri, să te duci îndată la poștă și să afli cine a predat telegrama închetă. Da, Închei și procese verbale. Cât mai mult. Da, da. Dacă e nevoie, ieși da, da, da, pe polițai. Așa, așa. Uh, în caz că a predat-o vreun necunoscut. să-i stabilește exact semnalmente. Da. Sunteți de acord, domnule inspector? Da, da, da, da. da, da. Și procesul verbal îl voi anexa la raportul meu către direcție Ție. Atunci eu mă și duc ca să aranjez să, Așa, așa, așa La revedere La La revedere Acum vedeți, domnule inspector Vrei să zici că te-am calomiat, așa-i? Da Cine să-și închipuie că e un scenare? și îmi pare bine că vă pot strânge mâna cu... Siguranța că am de-a face cu oameni cinstiți și funcționari integri Dumneavoastră, scumpă doamnă Vă rog să ne iertați că v-am pictisit cu niște dezbatere așa de nepoliticoase Iar eu, domnule inspector, te rog să crezi că ne-ai face mare plăcere Dacă ai vrea să iei masa la noi, împreună cu domnii aceștia ah, da. Deși ai venit pe neașteptate și în orașul nostru nu se găsește mai nimic Stimată doamnă, plăcerea e de partea mea ah, Ce Ioane? intră-te în stație, bine Stai! Ah, să primească impiegatul trenul, căci noi avem de lucru Mă cunoști? Trei, domnul inspector Priviți-l, domnilor Acest slujbaș a refuzat să-mi dea drumul în birou Până nu i-am plătit baxiș ah, Oala baxișului face al ravagii Ar trebui o mână de fier să o Ebine, E bine, domnilor, eu sunt mână de fier Domnul inspector, eu vă dau un <hie> Și crezi că înapoiind în ai furat, ai stins furtul? Ei bine, hoția se pedepsește în țara noastră, băiete, de când ești în serviciu. De 12 ani am 12. Hm, ar trebui să te dau pe mâna justiției. Mă mulțumesc să te dau afară din slujbă. Vei părăsi imediat serviciul pe care l-ai necesit Uim! Domnule Inspector, te rog, iartă-l! Are și copii, a greșit bietul Cine nu greșește, să-l te rog! Cumpă, doamnă, cum doamnă, Sunt neconsolat. Dar de data asta, mi-e peste putință să vă îndeplinesc dorința. Îmi dați voi, domnule Inspector! Să nu ne înduioșem, domnilor, pentru o bine meritată. Ați ascultat Plicul, de Liviu Rebreanu, adaptare radiofonică de Ioan Masof, înregistrare realizată în anul 1955. Distribuția a fost următoarea. Jean Arzereanu, Nicu Dimitriu, artist emerit. Victorița Arzereanu, Virginica Romanovski, artistă emerită. Nicolae Flancu, Nicolae Meicu. Tudor Popescu, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Albeanu, Radu Beligan, artist al poporului. Constantin Hurmuz, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului. Galan, Nichia Tanasiu, artist al poporului. Inspectorul Minta, Mircea Șeptilici. Un ușier, Mircea Constantinescu, artist emerit. Servitoarea, Coca Enescu. Acarul, Ion Iliescu. Un impegat, Puiu Dumitrescu. O bătrână, Leontina Ioanid. Crainicul Tiberiu Simeonescu, regia tehnică Inginer Lucian Ionescu, regia de studio Mia Olaru, regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.